Szervusztok, kedves hallgatók! A 42. Mérti adást halljátok, amelynek címe vascsövel Berta ellen, és a bemutatkozok, én Szellák Ádám vagyok. Boldog új évet szeretnék kivenni. Tényleg nem adtunk múlt évben, ahogy azt már egyébként sejtettük az, elő, az előző adás végén. Most viszont a januárnak a nem tudom, napján vagyunk, és, és egy új év van, és minél előtt új lehetőségek is. Tiszta aszfaltség, frissen felfestett elválasztó jellel. Sziasztok! És egyből azzal kezdjük, hogy kihagyjuk az a ICZER adás címnevet. Ami szerint? Hát, hogyha már 42 a szám, akkor az egyértelmű ez -e Nerd Pride cím. De a végső a Pride kérdés a végső válaszra? Meg se úgy Tegyünk úgy, mintha szándékos lenne. Nézd, a végső kérdés kapcsolatban, hogy egy nagyot, és utána elvesztünk mondjuk nem talán ezer hallgatót. Hát, vagy esetleg a következő adásban, a 43-ban játszanánk valami végső válasz plusz egy, valami ilyesmit. Egy-egy jobb mindag leszed Igen, igen. Igen, igen. Jézus már tíz éve halott volt adás. Öm, jó, menjünk tovább. Akkor még mielőtt tovább mennénk, én gyorsan bemutatom a kedves közreműködőket. Szedlák Ádáma a jobb sorokban, Körtesi Gáspár a bolsorokban, Húli Ferenc Ferenc itt középen beszél. <coughs> és ez itt a Meti a Podcast. Jó igen, most az a része, amikor... A... adása. Ez az, és naptár is nagyon fel vagy készülve. És mivel az éves adás, ezért nincsen így jelenség, hanem elmondom, hogy mi lesz idén, amit majd, majd nézni kell. Egyrészt a nem készültem ezért nem tudom pontosan, hogy melyik asztaló száll le a Rosetta űrszondának a leszálló egysége. Ami nem csak azért rohadtul érdekes, mert egy leszálló egység lesz egy ami már önmagában én hanem mert tele van magyar vasakkal, ilyen KFK-is fejlesztési műszerekkel, meg rendszerekkel. De tulajdonképpen... Benyovsky Mórin után először lépünk olyan helyre, amit akár, amire akár ki is tűzhetnénk a magyar zászlót, hanem nem lenne rohadt nehéz benne egy zászlórúgyit. Uh, utána pedig az amerikaiak folytatják a, a gyalmatosítást. A CurioZid idén fog elérni arra területre, aminek a vizsgálatát tulajdonképpen ledobták. A, eddig... a mars ugye? Vagy Mars rover? Igen, igen, igen. Az eddigi 500. Ott. Azt hiszem, Marsi nap az az ilyen első rész volt. Most viszont tényleg megérkezik. Közelebb nem talált parkolót? Ö, nem, nem, nem tele volt mindenhol ilyen, ezért rokkant kártyás más roverekkel, úgyhogy. <gül> <gül> Ez is <Okay>. Benfica. <gül> Vagy Tesla esekkel, most láttak azt múlt héten, a... biztos láttátok a 4, -4 en A rokkantkártyás kártyás Tesla. Ennél parasztabb tényleg nincsen. <gül> Én valami olyasmit olvastam, viszont, hogy valamelyik nagy autógyár meg akarja venni a Teslát. A General Motorsról volt szó, nem? Csak ez még nagyon a plegyka fázisban van. Ez végül is teljesen fura lenne, nem? Hogyha, hogyha eladná az Elon Musk ezt a cégét. Szerintem teljesen logikus. Sorszerű. Tudjátok, hogy a nagy cégek mindig megveszik a Teslának, a talán mennyit is eltüntetik? <gül> hát ennyiben tényleg sorszerű. Ezeket is örök hajtja, ugye? Ja nem. Az tényleg, az tényleg fura lenne, mert nem hinném, hogy, a, hogy is mondjam, csak az Elon musk ebből keresi a pénzt a... Tudom, nem, el, ugyanakkor a, a, a, arra gondolj bele, hogy a General Motors házon belül nem tudta megoldani ezt az elektromos autósztorit az elmúlt 20 évben. Igen, nekik volt egy Volt nevű próbálkozásuk, ugye? Vagy amper nem Volt volt. Semmi volt, olyan van. Ráadásul még mindig talán. Igen, igen, igen. Csak, hogy nem se kell. A... A... De mondjuk eleve nem luxus autót építettek, úgy emlékszem, hanem valami annál egy -e olcsóbbat. Ami helyett az ember viszont tud már észszerű, kocsit is venni. A future tud helyett. És a General Motors az simán tud tolni most egy, egy olyan felvásárlást, mint ami az Apple-nek volt a Next Step? Hogy most vesz magának Elon musk aki, aki gyakorlatilag teslát lát csinál a General Motors-ból? De, de Elon Muskot szerintem nem tudná megvenni. Szerintem nem együtt, tudja együtt Elon Muskot megvenni. Ki, egy ilyen lóvált alligátor bűroktatáskával. Igen, márha eleve belemenne abba, hogy ő is az üzletbe <coughs> kérdezi. Ő az azért túl nagy hal. De mindegy, akár, akár vegye meg. Van amúgy egy másik fel ennek az egésznek, hogy azt, azt még nem látom a Tesla-ban, hogy az el tudna itt terjedni világszerte, meg hogy tudna a kis autót csinálni például. Nem, de azt nem is akarhatott, nyilván a technológia az érdekes, meg a know-how nem a sportkocsiai. Nyilván nem a megoldás érdekel minket, hanem az álmodozás. De, nem, nem, nem, nem, hogyha az egésznek bármi köze van a, a jövőhöz. A akkor nem, oda kellene emberi autók, igen. A a jövőhöz, akkor előbb-utóbb valakinek meg kell csinálni Volkswagen Golfot, amiben belemegy a perionakú. Nem, előbb valakinek meg kell csinálni azt a perionaku ami ami meghajt egy Volkswagen Golfot. Igen, meg a Pax 2-t legyen elég áram a világon egyébként, hogy feltöltsük majd a periónakus uh, Volkswagen Golf, nem tudom, heteseket. Az biztos egyébként, hogy az nem 2014 kütyüje lesz. Igen, az idén nem kell ezen aggódni, viszont van egy égi jelenséghez nagyon távolról kapcsolódó nevű jelenség, ami viszont 2014 kütyüje lesz szerintem vitathatatlanul. És itt a Kepler az a név, ami egy egészen halvány kapcsolatot teremt a csillagok felé. Van egy teljesen, teljesen közvetlen kapcsolat is egyébként. Mert ugye van Kepler néven egy első, nem dohányzó, női, vidéki körorvostól származó űr, távcső, hogy most, most purposzálnak újra, miután a négy darab ilyen gyroszkóból, hát kettő darab elromlott, ezért csak kb. lehet pontosan tartani, és hogy kitalálták, hogy mire jó, és most valami több más fog vizsgálni, mint amit akartak eredetileg, az is Kepler. De te nem erről beszélsz, hanem... Nem, én arról beszélek, hogy, a, hogy az Nvidia bejelentette a következő generációs e, mobil chipjét, ami... Bár nem is Tegra 4 vagy 5 lett, annyira nagy ugrást jelent, hanem a K1 nevet kapta, és az architektúra ugye a Kepler névre hallgat, és ez valamilyen nem pontosan érthető, vagy számomra nem pontosan érthető módon, de 192 magot tartalmaz, processzor magot, és írgalmatlan jó grafikát képes alacsony fogyasztás mellett produkálni, ez nem úgy 192 maga, hogy most 4 mag van egy, egy Snapdragon-ban, mondjuk, hanem, hanem valahogy más, más, más értelmezésben mondják a magot. Tehát ezek is 4 magas processzorok, két verziója van, egy 32 bites meg egy állítólag régen várt 64 bites. de erről ugye múltkor beszéltünk, hogy ez a 64 bit, ez olyan, mint a 20 megapixel a fényképezőgépeknél, tehát egy értelmetlen, de jó marketing domba. Minden esetre mégis itt ez a sok mag, ez valahogy van, és és most a Cessent mutatták be a Laszvegaszi-t, Laszvegaszi-t, Las a uh, uh, consumer electronic Sean, hát egy nagy elektronikai vásáron, mutatták be ezt, a, ezt az új Tegra lapkát, ami hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy azért forradalmasíthatja, vagy legalábbis egy nagy ugrással e, lökheti előre a mobil e, grafikai, e, nem tehát mobil játékot, a mobil grafikát. Ez azt jelenti, a hogy akkor végre nem fog Androidon szaggatni a scrollozás? Az nem programiba? Tehát mondjam, a kód van igénytelem, e, Most ugye Eddig mindig az volt, hogy én a Samsung telefonomat ekésztem ezekben az adásokban, most majd a motor, motorola fogom dicsérni. Azon nem szagad. Na, jó. Nincsen benne egy különösebben, ilyen ledöbbentően erős processzor, semmiképpen nincsen benne egy tegra kály, de nem szaggat. Egyébként csak kicsit akartam bántó lenni most az Android-dal ezzel. Ja, hát, tulajdonképpen nem gyűlőd annyira. Tulajdonképpen nem. De nagyon ügyesen töltött be egyébként az űrt az adás köcsogájfónosaként. <síthat> Igen, nélkül nem lehetnénk igazi technológiai podcast. Én beszéltünk arról, hogy az Apple miért csinálja jobban. De szerintem mikor beszéljünk arról, hogy mit kaptatok karácsonyra. Még beszéljünk arról, hogy, a, hogy az Nvidia miért csinálja jobban, már ha bárhogy. Mert én nagyon, nagyon lelkendező cikkeket olvastam erről a tegrakárgyről, illetve erről a lépéséről az Nvidia-nak. Megvárnám azért az első eszközt, de totál jót egyébként, meg, meg mindenki el van halváltól a 192 magtól, jelent, jelentse ez ugye bármit is. Ugyanakkor még nem látom egészen pontosan, hogy mire jó. Hát arra, hogy sokkal életszerű grafikát, igazán itt ilyen fotorealisztikus grafikákról magyaráznak a, a kritikusok, akik látták. Igen, csak miért szeretnénk ezt? Tehát, hogy a, a, a grafika és mondjuk egy, egy játék esetében a játék milyenségek között nagyon szoros összefüggés nem feltétlenül van. Vannak pocsi grafikai nagyon jó játékok, és vannak nagyon jó grafikájú játékok A lehetőségeket kibővíti, de nem fontos igazából. Meg volt az indie game perc is. Igen, Igen és ezzel én meg vitatkoznék, és akkor itt jöhet a... nem is tudom. Olyan szép, és annyira buta játékot játszottam a hétvégén, hogy, de, hogy igazat szép. kell adjak kertnek. Szépet játsz... és butát? Szépet Ugye. és butát. Mit játszottam? Hát, még mindig a Biosok infinite Fáj. De hát az egy film valójában, csak tévedésből vannak kontrolljai. A filmnek meg hosszú volt. Tehát ilyen sejtett nagónál is hosszabb, 15 óra volt a játékidő. És ami... nagyon szép. Négig toltad. Végig toltam első képkockájától az utolsóig, és, és Akkor végig Akkor hát azért. Hát kellően de lehet, elbosszantod. De 15 át bosszantod, tehát nagyon kitartó egy ember vagy. Úgy emlékszem, hogy egy valós választásod nincsen a játékban. Nem, nem nincsen. De egy valós választásod van, hogy most már nem töltöd újra ezt a mentést, mert, mert nem ért, érdemes. Ja, egyébként autószív is van, tehát így. Még ezt a döntéssel hozhatod meg. Na jól van, hogyha nem akartak a Tegra Kájdről beszélgetni, akkor legalább tényleg mondjuk el, hogy ki mit kicsit kapott karácsonyra. É, nagyon szeretnék majd beszélgetni, vagy csak lássuk, hogy mit kezdenek vele. Ez, ez mindig egy központi dolog. De jó, akkor... Hát például a következő Nvidia Shieldsben benne lesz, hogy ez lesz benne. Ami a, ugye a, ami, a... Igen, amit támogat a videókártyám, tehát ki tudnék rá játszani képet de még nem győzött meg az NVIDIA, hogy miért lenne szüksége arra az eszközre. Uh -huh. Ez ugye egy kontrollernek látszó. játékkonzol. Hát, hát lényegében, igen. Na, Kelt, Valami? kaptál valamit karácsonyra, ami elektromos árammal működik? Ö, áramos nem lesz egyébként, de kütyöz, igen, de még az NVIDIA az jutott eszembe, azt a múltkor nem meséltem talán, hogy Jött ki a Nvidia kártyák az új driver, ami magában nem hír, viszont iszonyatosan kultúrmódon megoldották azt a, azt a problémát, hogy az ember szeretne játékából kivágni ilyen részleteket, amikor úgy érzi, hogy jól játszott. És ezt driver szinten belépítették, egy gomblenyomással működik, akárhol. Akármiben, és a végén ad neked egy, vagy egy avit, vagy feltölti YouTube-ra. És PC-n, tehát semmi, semmi konzol, semmi háttér háttércucos. Meglepően tökények. kultúrát. Meg, egészen meglepően kultúrát egy olyan problémára, ami nem volt nekem probléma, mert hogy nem nagyon töltök fel egy gripeket, de, de ott a lehetőség is, és gondolkodtam, hogy ezt akarom valamire használni. Jó ez? Mert szép, mert jó, mert ügyes megoldás? É, ö... Egyre többet érzem azt, hogy, hogy mostanában az utóbbi, nem olyan régen, régi idők idő óta a cégek, minthogyha ilyen válaszokat adnának létező problémákra. Na azért ne hamalkodjuk ezt el, ebből ma még lesz... E Egyre több cég lesz így, akkor úgy mondom, de majd itt lesz egy fényképezőgép, aminek kapcsán nem arra, hogy akartam. Jó, amit el akartam mesélni, viszont hogy van van kütjük, van unok unoka, köcsémtől kaptam egy csodatos ajándékot. Powerballnak hívják, és, és nem egy új találmány, lehetett találkozni vele, mert mindenféle ilyen frizbis vizijátékos jajós boltokban szembesülhet ez az eszközzel. Ebből a, a, a gyakorlati oldal az ott van, hogy trenírozza a csupot, és nem lesz így gyulladás, ami minden számítógéppel billentyűzet előtt dolgozó embernek egy hasznos dolog. Viszont az ember nem így áll hozzá ehhez a ilyen tenyérnyi golyó alakú eszközhez, hanem úgy, hogy, hogy itt egy csucs, amit lehet pörgetni, rázza a csuklódat, van benne egy gyroszkóp, és sok értelme nincsen, de mégiscsak megpróbálom még gyorsabbra felgyorsítani, hogy, hogy zúgjon, meg csattogjon, meg csörögjön, meg, meg tudok egy gyorsabb lenni. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy van értelme a dolognak, vagy hogy, hogy, hogy, hogy a, a szó szűk értelme kiküdjének számít, ugyanakkor egész 10 percet telnek el azzal, hogy próbálsz felpörgetni a egy golyót. Ugye van ennek egy ősi változata, sajnos nem fogja eszembe jutni a neve, de kettő darab, ezüszínű fénygolyót képzeljünk magunk elé amiben valahogy meglepő módon a belsejében van egy másik, egy kisebb fémgolyó, és hogy ezt a két golyót mondjuk egy kezetben forgatod egymás körül, akkor a bennük lévő kisebb golyók azok ilyen harangjátékszerű módon oda csendülnek ezekhez a golyókhoz. Ez egy ősi kínai kütyű, nagyon közelít a párból az egyébként, csak sokkal szebb a hangja. És azt pontosan ugye nem pontosan érted, biztos van valami értelme, hogy megtanulod úgy forgatni, hogy harangozzon maga a harangozás is rendkívül de hogy valami, valamilyen ilyen igazi ősi uh, kimunkáltságot és évezredek uh, csiszolását érzed a cuccon. Na ennek meg technológiai érzete van, de a végén mégiscsak uh, íjunk szakszóval, a baszkulálásba fullad bele az egész, mm -hmm. <laughs> hogy pörgeted a dolgot, és a kezedbe sigít a műanyag. <laughs> Ez, ez csodálatos! Olyan, mintha kutatók évtizedek kutató fektették volna bele, hogy a legtudományosabb, leghaszontalanabb dolgot csinálják meg. Ez egy ilyen vagyok, hogy egy ruby Goldberg szerkezet lenne, csak, csak egy egy darab gömbben. És azt láttad, hogy megpróbálták kütyüsíteni? Lehet beleépíteni digitális számlálót, hogy mennyivel forog éppen most az eszköz. Kéretes, ez, ez tűnői. Egy lépés van a hátra, hogy ezt megserelje az okostelefonddal és felrakja a Facebookra. Ezt még nem csinálták meg, de ha a tanácsadót keresnek, akkor a telefonszámom 555, továbbfejlesztés. <gül> És gazd, te kaptál valamit karácsonyra, akár magattól ami... Kecseri. Hát én, én, én maga, magamnak rengeteg ilyen kütyű jellegi vagy kütyű kategóriásai ajándékot vettem, például egy mikrofont végre, úgyhogy nem szólok, teljesen szarul. Ez egy ilyen hatalmas fém dolog, ami a képen kisebbnek tűnt, és most egy kicsit így nem tudom hova tenni. De jól szól legalább. Um, Illetve vettem magamnak egy outlier nadrágot, ami a legjobb kütyű a világon. Erről mesél. Egy nem, nem mesél. ez hogy lehet? Mes, te, ö, talán, talán beszéltünk már az outlierről, ez egy brooklini, ilyen ruha, műhely, akik mindenféle vicces anyagokat használnak. Ö, ilyen pofátlanul finomra szőtt ö, gyapjútól kezdve, a Milspec. Mil Túra, túra anyag, amit, amiből aztán ö, teljesen utcai formájú, akár, akár dress nadrágnak is elmenő ö, fazon csinálnak, és egy ilyet vettem, ezt úgy hívják, hogy OG ö, pants, azt Olyan, mint hogy tehát úgy néz ki, mintha egy, egy öltöny nadrág lenne. Olyan tapintása van, mintha egy ilyen sufogós vagy macinaci lenne. És Rugalmas és vízhatlan, és nagyon jó. És gondolom a vízhatlansága miatt ógyi egyébként, mert hogyha megölnéd a barátnőd, benne akkor egyszerű lehet takarítani. Körülbelül, tehát ö, hogyha, hogyha, leöntöm a, próbáltam, hogyha leöntöm magam vízzel, akkor az egész, egész lepedek róla. Vérem még nem próbáltam, de feltételezem, hogy hasonlóan viselkedik. Érted, ez a logikus következő lépés? Igen. Vagy lesz egy kimoshatatlan, viszont fontos nadrágod? <tos> Nincsen, nincsen referálkód, amit lehetne küldeni, hogy ebből a podcastnak is jöjjön vissza, de, de egyelőre szívből ajánlom. Ami, uh, és hova hordtad eddig? Mert kicsit tényleg olyan nagy nagyrákszerű. Én, én egyébként ilyen nadrágokat szoktam hordani alapból is. Ja, értem. Hm. nekem ez ilyen tök átlagos hétköznapi. Csak, csak furcsa, mert, mert, mert a tapintása sokkal lazább, mint. És ugyanakkor már, már provokálod a kollégáidat, hogy öntsenek le végre kávéval. Igen. Volt ilyen egyébként, kipróbáltad hogy leöntetted A még nem folyult, de egy csap alá már tartottam. Ha gondolod, akkor péntekig kipróbáljuk sőrre például. A logikus következő lépések. Igen, igen jó ötlet. E, aha. Na, és akkor a, a mikrofon, ami egyébként egy, ugye egy ja, mondjak Mondjak neveket is? Ez, ez hát a, persze. Ez a... Blue Mike-nak a jetie, ami... Amit most a kedves hallgatók is hallanak, amikor te beszélsz. Aminek ilyen kellemes rádióbemondós hangja tud lenni egyébként. A végén mindenképpen mondjunk be majd egy, egy legalább egy vízállás, vagy valamit. Hát vagy egy számlaszámot. Még jobb. És a harmadik kutya, amit vettem magamnak, az még érkezik. Tehát, uh, sajnos, pont, pont akkor, amikor jöttem vissza, gyakorlatilag megérkeztem haza, és akkor kaptam az üzenetet, hogy, ja, és megjött a szemüveged. Úgyhogy az még, az még jövő héten. Hát, rendeltél magadnak egy szemüveget, de nem ért. Tehát hamarabb értélte Budapestre, mint a szemüveg anyójára. Sajnos. Ajjajaj. Igen. Pedig fertőzött bakalitból van. Nem. Ugyan, ugyanazokat a, a, a gyárakat használja, mint a luxotika, csak nem luxotika. De szerint... az valami budapesti, 8. kerületi... Nem, a luxotika, is... az, egy, az egy gonosz olasz meg a korporáció. <gül> Hagytuk bele urasztani. <gül> a a, a, a, a ke kedvenc összeesküvésen szerintem. Ez egy olyan cég, ami megveszi a, a nagy divatmárkáknak a, a, a licenszét, és akkor gyakorlatilag házon belül megtervezi a tudom is én, mondjatok valami óramárkát, aminek közelítsen a szemüveghez, és akkor annak csinálj egy napszemüvegsorozatot. sorozatot. Nagy... tudod mondani azokat is, amik szemüvegmárkak is úgy gyertyek. Igen. a Perso, te... Perso gucci -ig. Persol igen, a Gucci, igen. Ray-ban az övéi. meg gyakorlatilag az összes márka, amit meg tudsz nevezni, hogy, hogy igen, azt csinál szemüveget, azt egy darab olasz cég csinálja. Őrülött. És ráadásul Amerikában még, még a szemüvegboltok boltok is, tehát az ilyen optikusok is. A két nagy hálózat az az ő tulajdonában van, így így megmarad. Tehát pont az, hogy rengeteg márkanevet megtartják, így akkor megmarad a diverzitásnak a látszata, de valójában egy darab gonosz meg a korporációval van uh -huh. mögötte. Hát ha tudnánk bizonyítani, hogy van nekik egy gyógyszergyáruk is, ami elsősorban szemcseppekkel foglalkozik, ami rontja a szemet, nem javítja titokban, akkor teljes lenne a kör. Egészen kellemes, disztófikus kép, igen. Mondjuk így is. Ki hozza az emberből az ők létrehozó szolcdemet? Hol van ilyenkor a versenyfelügyelet? De az úsában nyaralnak. És ez, ez a, a Warby Parker, amitől rendeltem végül a szemüvegemet, ez, ez egy olyan cég, ami erre szereti felhívni a figyelmet, és arra tére nem szereti felhívni a figyelmet, hogy hát valójában ő is hasonló, tehát ugyanazoknál a beszállítóktól rendel, csak ki, kihagy egy pár lépést közben. Tehát fertéd, mert feltéd egy gyártó, paragvai indiánok. Jó, nem menjünk bele, abba hagyom. Ja, jó van, Kösz. Lényeg, hogy jövő héttől lesz ez a vartagszorú keretes úgynevezett pózer szemüvegem. Hát akkor nem tudom, mi választat még el a világuralomtól, most, hogy lesz pózer szemüveged és vízhatlan nadrágod. Tényleg a nadrág belülről is vízhatlan? Nem próbáltam még. <sítható> Ugye a kettő együtt. Ilyen klasszikus gig para. viszont szellőzik. Löpíthetne. Egyébként tehát... a, a kívülről belülről tudom mi volt még vízhatlan, a, a metálos ilyen műbörnadrejeg. Nem, tehát pont, pont azért mondom, hogy ez szellőzik, tehát nem fullad be, és nem, nem büdösödik sehogy. Azt hatos fúróval lehetett így átégezni. <síthat> <síthat> Na jó, hát akkor neked egy nagyon kicsi karácsonyi volt még, hogyha magadat is lepted meg, és nem a Jézuska hozta, akkor is tökmenő. Jézuska? Jó van, na hát én itt ebben a, ebben a mondakörben dolgozom a, a család ifjáncaival, akik természetesen tudják, hogy vagy hát nem tudom, nem természetesen tudják, hanem úgy tűnik, hogy úgy gondolják, hogy Jézuska nem létezik, de eléggé szeretik a mesét ahhoz, hogy, hogy minden áron fenn akarják tartani ezt a, ezt a Igen, problémát. ez a legjobb. A csodásabb csodásabb dolgokat találnak ki. De most idén karácsony, akkor konkrétan az történt, hogy karácsony dél megtalálták az összes ajándékot becsomagolva a mosókonyába egy pókronocsal lekerítve, és azt mondták, hogy megtalálták az ajándékokat, ez azt jelenti, hogy a Jézuska eléggé elfoglalt, nem tud minden családnál megjelenni pont 24. este, és ezért előre oda készíti az ajándékokat. Mondjuk azt már évek óta tudják, hogy a Jézuska úgy hozza az ajándékokat, hogy a szülők bankkártyáját használja a vásárláshoz. Úgyhogy ennek ellenére még mindig hisznek a Jézuskában, tiszta erőből, meg a, meg a fogtündérben is, viszont a húsvéti nyolat azt abszolút nem veszik be. Hát valamiért nem ütöttem. Mert ez egy ilyen pogány dolog. Egyébként tényleg, de tényleg tud tűnik ez a... Itt nálunk nincsen ilyen értelemben, hogy is mondjam, csak döntési kényszer. Tehát, így, ha akarják, hisznek benne, nem akarják, nem hisznek benne, ismerhetik a legendákat, és megismerhetik a szüleik álláspontját, de ettől még teljesen maguk döntenek, és úgy tűnik, hogy így maguktól egyelőre az emberiség többsége mellett foglalnak állást. Hallottam egyéb, vagy olvastam egy ilyen posztot egyszer, hogy kisgyerekes szülő, és akkor rájött, hogy a tökéletes megoldás erre, hogy van-e van -e Jézuska, vagy nincs -e Jézuska, hogy azt mondja, hogy nincsen, és ez egy játék. És az a, az a játéknak a lényege, hogy úgy teszünk, mintha van. Hm. Ez így tökéletes. Azt hiszem, nálunk pontosan ez a játék zajlik, bár nincs rá exot, vagy ilyen konkrét bizonyítékom, de... Csak nem mondtad ki, hogy a egy Igen. <gül> Na hát, ehhez képest az, hogy én egy Moto kaptam, karácsonyra, azt egyrészt a hallgatók már tudják, másrészt azt is, hogy a gas Amerikában, Amerikába, mert tényleg csak annyival kell kiegészítenem ezt a történetet, hogy ezek szerint én már nem tudom, két hete használom, és még mindig pontosan ugyanazt tudja, amit az elején tudott, egy működő, nem akadó androidos mobiltelefon. Ezt ugye, ami egyébként meglepően sokáig bírja az akkumulátor, ezt ugye már a tesztekből is tudtuk. De nem olyan, mint az egyik kutya, amit előre hozok szerintem, így, így or a halállistáról a legvégéről, a Cess-listáról, amire úgyse fogunk végigérni az egészre. Tök fogunk róla beszélni. Tök fogunk róla beszélni. Ha csak Azt nem hozom mindent előre, hogy aztán végén tényleg ne beszélünk a CES Az jó, is, mert nem találom a linket hirtelen. De lényeg, ah. hogy, lényeg, hogy lesz egy olyan mobiltelefon, ami hogyha eljutunk odáig, akkor három hétig folyamatosan tud menni. Ez a Block nevű mobil, ha jól emlékszem, és a midblock.com az ő holnap, és, vagy valami hasonló. Szóval valaki nem, betenni. Nem blog brick. Hadd nem mondja, hogy ma írt róla a ezért nem magunkat linkelem, hanem várom azt, hogy betöltsön a gyári honlap. Na mindegy is! És nagyon-nagyon-nagyon vicces, mert egyrészt tényleg újraélesztették a bongófont, másrészt meg érezték azt, hogy azért az emberek lehet, hogy nem szeretnék azt, hogy egy nagy darab, viszont semmire sem jó telefon az elsődleges készülékük, másodlagos meg minek hordanának magukkal. Ezért tud működni telefonként, amikor belraksz egy színkártyát, beírod a pink és vagy telefonod, és tud működni bluetooth headsetként, amikor van a zsebedben egy telefon, össze van kötve ezzel a szírszarral, és a partiban van, a fejedhez a fél téglát, és azzal telefonálsz, és te vagy a diálos. Sőt, ha jól értem, akkor van egy harmadik funkció is, ugyanis tud működni telefontöltőként. Akkor ez a legkörnyefoltabb külső aksi eddig. But buta telefonok svájci bicskája. Cseré cserébe uh, fel felvetett hozzá a fehér öltönyödet, és. És a felhajt teszt a rózámat? És a felhajt a rózámat. Hát, Ferrari tesztalóza az még csak akad minden rendes háztartásba, de fehér röltön, honnan onnan szerez az ember. Jó, hát vannak ezek a helyek, ahol ahol lehet öltözni Vice-nak rendesen. Ú, uh, most, sem mondod azt, egyrészt újra kéne kezdeni nézni. És láttam 450 mert... forintért az, az első évadot. De leállászta, én 1600 forintért nem vettem meg az első évadot karácsonyon a magamnak, mert kéne hozzávenni egy DVD játszót is, de 450 forint uh -huh. már el elgondolkodni. Igen, akkor 2000-ből már kijön a DVD játékos hozzá. Na, fiúk, a konkrét árgép.hu üzemmódotokat ezt most nem tudjuk A ellenben utaljunk vissza az elmúlt adása, mert egy csomó olyan dologról beszéltünk, amit nyitva hagytunk, és aminek azóta megoldása lett, ezek közül is a legizgalmasabb, maga Berta, az a cuki női név, ami egy akkora fúrógépet gépet takar, elképzelni is nehéz, és ami megakadt valami dologban, ami véletőleg elásott idegen civilizációk voltak körülbelül, vagy legalábbis ezt gondolták eddig, de most már kiderült, hogy nem erről van szó. Nem, sajnos egy, egy darab nyolc hüvelyk átmérői ö, acélcsőről volt szó. És Igen, ez az an... lehet, hogy alig több, mint 20 centi vastag acélcső. Mármint a, az átmérője, de gondolom, ez nem tömörcső, az nem cső lenne, hanem egy... Nem, ez, ez simán egy mezei cső, amit, amit ott felejtettek. Igen, és Berta a három emelletnyi alagút berendezés az ugyan minden A látom, gondolt. Igen, Berta, a kla a klasszikus klasszik az elefántfél az egértől című jelenetet játszotta el a föld alatt. Igen. igen. Annyira, annyira szomorú. De ami igazán vicces, persze, hogy nem, nem egy ősségen ott csövet találtak meg, hanem mikor valamikor az elmúlt tíz évben fúrtak le oda, majd ott hagyták, és az a cég, ami, ami megrendelt ezt a fúrást, az le is adta ott volt egy fúrás, arra nem gondolt senki, hogy, hogy a pazarló amerikaiak földanyának a földanyának az ért nem kellően becsülve, lent hagyják a csövet, nem húzzák ki. É, aki a múltadást nem hallgatta, Berta az egy alagút fúró készülék, aki, vagy ami Seattle környékén fúrja éppen a világ legnagyobb átmérőjű alagútját és aztán ez a minden átfúró több emeletnyi magas eszköz elakadt egy valamiben, ez az a vascső amit most rájöttek, hogy ott kevered, oda, oda keveredett az útjába valahogy, mi az, hogyha egyszer csak egy kis betonacélba ütközik. Mondhatnánk ilyen ezért szarkasztikusan, de nem tesszük, inkább tovább lépünk. Van egy, hát szerintem ez a mai nap híre ez, ez a kutatás, két ember, egy Férfi nevű és egy női nevű ember, mindenketten állítanak tudósok, rájöttek, hogy mire jó a Facebook és a többi közösségi állózat, ezzel lehet lebuktatni az időutazó. Nem brit tudósokról beszélünk, ezt tegyük hozzá, ez a Michigan Technological University-nél dolgoznak, ami a neve, neve ellenére úgy tűnik, hogy valódi hely. A Miskatonik, az, ami nem az igazi, az egy másik. Igen, a Katonic, arra gondoltam. És azt vizsgálták meg, hogy vannak-e olyan posztok a Facebookon és a Google Pluson, amik olyan dolgot emlegetnek, amiket adott időben még nem lehetett volna, vagy amiről nem tudtunk. A poszt kikerülésének idejében még nem lehetett tudni. Tehát például, hogy Ferenc pápa lesz, illetve, hogy felfedezik 2012 valamikor elején az ice üstököst, ami ugye a tavalyi év nagy csalódása volt, mert beleállt a nabba, de legalábbis nem sikerült igazából megkerülnie, hanem... Ki jött az? Ott volt a kép? Á, is, valami kis izé szemét I want to leave a <laughs> Átverés volt az egész egyébként. De nem találtak ilyen időutazókat egyébként, úgyhogy bizonyítottak. Nem, nem, nem, nem az, hogy nem találtak ennél sokkal durvább a helyzet, szerintem. Azt kitalálták ezt a jól hangzó elméletet, hogy majd keresnek olyan posztokat, amik a dátuma az korábbi, mint a poszt tartalma megtörtént, és akkor arra jöttek hogy az a baj, hogy sajnos így vették sorra a közösségi állózatokat, és mindről kiderült, hogy sajnos nem lehet megtalálni így ezeket az idézeteket, mert mit tudom én Google Plus az nem mindig időrendben rendezi a találatokat, a, a Facebook az a régebbieket néha nem találja meg, a Twitternél megint csak volt valami probléma, tehát itt szépen is arra vették, hogy ú, uh, de sajnos ezzel se lehet, ezzel se, uh, ezzel se lehet, ú, ez mondták ők, úgyhogy, úgyhogy végül is aztán az derült, hogy a Facebooknak és a Googlenek a, a használhatatlan szar keresője az megakadályozza az emberiséget abban, hogy az időutazók nyomára bukkaljék, Legalábbis ezen a nagyon fondorlatos, fifikás módon. Hát csodálatos. Remélem nagyon sok pénzt kaptak az egyetemtől erre a kutatásra. Azért azt is írja az Atlantic cikk, amit idézünk, hogy, hogy 2009-ben a híres fizikus Stephen Hawking tartott egy olyan partit időutazók ok számára, ami parton az időpontját meg a létét csak az időpont letelte, után tette közzé, de senki nem ment el. <tosz> Tehát ez... be ennek a nagyon olcsó trükknek. Nyilván bizonyíték arra, hogy bármit is mondott valaha Eric Schmidt, a privacy az nem egy lejárt dolog. Ne, hát igen, de én az, most ezt a hírt megszavazom a hét hírének, független attól, hogy még egy csomó minden van előttünk. Csodás dolgok vannak persze, de, de hát na, ezek tényleg az... Vannak itt még ürültek bőven. Kérdjük őktől azokkal, akik Chrome bugot vettek karácsonyra. Ami Igen. az Egyesült Államok laptop eladásának 20%-a volt 2013-ban, még teljesen felfoghatatlan szám. Ez mindenkit alaposan meglepett ez a szám, még azért várjuk azt a közleményt, ami, ami a bocs egy nullával többet írtunk. Lényeget fogja takarni? Nem, nem, ugyanez, ugyanezek a számok alapján az összes számítógép és tablet eladásnak 8%-a. Hát ami azt jelenti viszont, hogy a hogy akkor az amerikaiak, mit tudom én, kétharmada, az meg tabletet vett tavaly. Törőben. Aki Azt... nem tabletet vett, az Chromebookot. Igen, és aki ezek közül egyiket se, az annyira kevesen van, hogy szinte már más statisztikai hiba határnak számít. Szóval, Ő használta tavaly évközben vásárolt számítógépét ugyanarra, mire eddig. Minden esetre én most nagyon büszkén Állíthatom, hogy én megjósoltam ezt egy-két év, egy évvel, egy évvel ezelőtt, nem már nem tudom. Szóval azt állította, hogy a Chromebook nem egy teljes hülyeség, és most a piac ezt visszaigazolni látszik. Nem tudom, az, az sértés a hallgatóinkra nézve, hogyha elmondjuk, hogy mi az a Chromebook. Igen, szerintem, szerintem igen. A ház előtt nem, nem. fognak várni paradicsomkarókkal? Akkor ezt ne tegyük meg. De hogy, hogy az a vékony kliens, amit azért az évek során többször feltaláltak, és most újra feltaláltak ezekkel a, ezekkel a netre optimalizált laptopokkal, az most kezd értelmet nyerni, mert hogy a HTML5 és a nagyon fejlett böngészők, meg a böngésző operációs rendszerek korában, ezekkel hát gyakorlatilag mindent el lehet intézni. Ú, nagyon taláncsodon hangzal. Hát, de én ezt megélem nap nap ezt a dolgot. Tehát tényleg azt látom, hogy lényegében egy böngészőben majdnem mindent el tudok intézni. Csak ha majdnem mindent, ez tény, de, de nagyon kevés dolog marad ki. Nem árt egyébként tartani itthon, Itt egy viszont a kimaradott dolgok kérdezés. teljesen kimaradnak, és, és a soft limitből hard limit lesz. És, és ennek frusztráció, és, és sírásrívás, és fogadnak csikorgatása az eredménye. Egy részben programozási kérdés az egész. Tehát például, hogyha valaki végre írna egy rendes implementációs részlet, értem kommunikációs platformot, és, és itt akkor nem legyenek, a Facebook-t, ami egy kalapszal, a hangout-ot, amit most használunk, de mindenki szívből gyűlöl, és, és nagyjából kifolytunk a weben futó dolgokból, amik egy picit is jók, Trillian Astral fizetős és szóta. létezik még vajon? A jó Isten hogy ez sosem volt jó. De működött. Működni működött, igen, ezt el kell ismerni. Tehát az a része, az például nincsen olyan lefedve, de, de pont a, a csetelés eleve nagy, nagy problémának érzem, hogy így tíz éve jobb volt, mint ma. Hát, <síns> értelek. A, én inkább egy dolgot furcsálok igazán, mert azt gondolom, hogy a ti nagyon, hogy is mondjam, csak szigorú és megbocsátásra képtelen szemléletetek. Szőrös szívünk, igen. A szőrös szívetek az, az egy ilyen sokkal, sokkal nagyobb kalodába zárja a krombukat, mint a való. De azt azért nem értem, hogyha hogy csinálunk egy vékony klienst, ami alapvetően egy a böngésző futtatására van optimalizálva és az internet elérésére akkor ezek a krombukok -ok miért kerülnek pontosan ugyanannyiba, mint a számítógépek, amik még egy csomó más dolgot is tudnak? Mert ugyanaz a vas benne, mint a számítógépben. Azt persze... Mert kis mennyiségben érteni, gyártani, az... az így működik. Kis mennyiségű vasat gyártani, az drága. Hát nem, nem, nem, hát itt ugye... Ilyen és ezt arra mondom, hogy ha... ...speciális vasat gyártani... Nem most... kell beletenni egy pár alkalmat a számítógépbe. A, a, a Windows licenc nem kell beletenni, és az, az, ez egyébként is egy elhanyagolható költség egy számítógép áráért. Hát szerintem egy, elég egy egyszerű processor beletenni, elég egy alaplapi vagy alaplapra integrált videokártyát beletenni. Ahogy a Windowshoz is. Tehát nagyjából az kell benne legyen, mint ami megbukunkon van. Uh -huh. Így viszont tényleg akkor tulajdonképpen már, ha már a számítógépen hardware szempontból alkalmas arra, hogy futtasson programokat, akkor megengedhetnénk neki. Ha belegondolsz, akkor, akkor izé, ráforrasztott memóriánk van, izé, rágóban berakott SSD, Középkategóriás Intel processzor, hozzájáró Intel integrált videó, annyira sok különbség nincs a kettő között, ha armal majd megcsinálják, aztán izgalmas lesz. Kaucki uh. Uh. Állj be egy sorokba, kérlek, de még annyira messze, hogy halljuk a hangodat. De ez akkor átkötés lett volna a következő, hogyha nem csapjátok le hirtelen. De nem volt jó. Mondjad inkább tovább, kérlek. <tos> Ugyanis a Blackberry-nek, most nem tölt bejük ki, nem tudom gyorsan megnézni, milyen titulusa volt, Alicia a ez egy worldwide kreatív uh, Director. nem worldwide egyébként, hanem global, global Még director. jobb, az elmúlt évben, hogyha, hogyha jól figyeltétek, akkor a BlackBerry sikerének egy fontos szereplője volt. Az, hogy... Ez nagyon szép. Mekkora szemét vagy mondat volt. Ismerek egyébként embert, aki 2013-ban még vett új BlackBerry készüléket. És hm. mindjárt hm. integetünk, szia, serif. <gül> nem akartok még venni az sheriffet, de igen. Um, Playbook. playbookot szerintem azért vettek páran, nem? Nem, a nem playbookot az tap... azt már tavaly vette, most idén valami, valami fehér, most a érzése. Z, nem tudom mit. Aha. De nah, visszatérve dehogy... a híre, Lisa Kéz, aki az elmúlt évben volt valamilyen celeb uh, egzekje a Blackberry-nek, abba hagyta a, a, a kollaborációt a sikeres kanadai vállalattal. Igen, a sikeres kanadai vállalat uh, uh, bűzlő hullájáról menekülnek, a, menekülnek az emberek. És De ez is egyébként az... is egy ilyen nagyon, nagyon furcsa szóri volt, ugyanis. Az nagyon uh, fura volt, igen. Egyrészt ez a, ez a hívunk egy celebet, hogy akkor, akkor ő majd úgy tesz, mintha uh, öltönyös unalmas ember lenne. Uh, azt én alapból nem teljesen értem, beleértve az, az olyan dolgok, hogy vilája miket csinál. A, Róra, az akartam beszélni. És persze Lady Gaga Polaroidnak, ami szintén csínes Az Azon gondolk, hogy tudjátok, hogy kivaradt még a BlackBerry-nél ilyen híres ember, aki úgy tesz, hogyha értem is hozzá. Na. No. Neil fucking Gaiman. Tényleg Neil Jó, Gaiman egy hogy... ez, ez blackberry Ő nem fizetett blackberry hanem ő lelkesedésből. Ő nem parancsot teljesít, hanem mi... pártkönyves. <laughs> Mennyivel jobb. Köszönöm. Um, azt akartam itt mondani pont az Inter kapcsán, hogy, hogy, hogy az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces vállalat. És nem csak, nem csak amiatt, mert villájám ott a, a vezető, kreatív megmondó ember, nem, nem kreatív ott valami egészen más titúl, talán mindegy is, hanem az, hogy, hogy évről évre rendez ilyen nagyszabású expókat, meg kijön termékekkel, hogy megpróbálja megmondani, hogy mi a jövő. Időnként van is ennek értelme, az idei cies vannak olyan termékei, amit tök viccesek egyébként, és ezek mindig irgalmatlan lendülettel, sebességgel földet turva és füstöl állnak bele, utána a földbe az év és az istennek nem sikerül elszakadni attól, hogy, hogy processzor gyártó, meg esteenként technológia szállító, mert azért a Thunderboltban jó erősen ott van az Intel, meg a, a Wi-Fi Directben ott van az Intel. De hogy a, a jövőnek a megmondása nem neki, ahhoz képest, hogy van, van a boardban ban dedikált futorológus, ahhoz képest, meg aztán pláne nem. Ugyanakkor én mindig releváns. Tehát azért elég nagy szó. Rahat jó processzorokat gyártanak. Na, a key, key story még annyi, hogy egy, fogalmunk nincs, hogy, hogy mit csinált, ha bármit azon kívül hogy felvette a, a, a fizetését. Kettő, na jó, azért azt tudjuk, hogy, hogy csinált olyanokat, hogy, hogy gyakran eh, használta a Twittert az iPhone-járól. Ami így a, a vérciki kategória ebben az esetben. Hát az a magántelefonja nem a céges. <laughs> Jó, hát az iPhone-nak is voltak ilyen, bármint az Apple-nek is voltak ilyen celeb megmondó emberé, akik Ki? persze nem kaptak ilyen titulust. De, nem tudom. Emlékszem, hogy nő volt, fiatal, hollywoodi, és magyarázta valamelyik kínót alatt, hogy mennyire végtelen jó neki. Volt. A Sealed a szokták volt használni, arra emlékszem. Na tessék, az pedig mondjuk, hát a, a csinos nőtől Azt az a. nem nős. Hát a csinos nő az akkor volt legutóbb közel, amikor a feleségével még együtt voltak. De annak is már két élő, hogy elváltak. De egyébként az Apple kínodok, hogy ilyen, ilyen közepesen közepesen zenekarok szoktak lenni, nem? Tehát az a, a semmiképpen ne insultáljuk az idősebb vásárlókat sem típusú. A most el, most szólsz be, és még engem szoktál lehipszterezni. De, de csak. Bizé, nyugodtan, akármi. Ezek kontos <gül> dolgok. Ezt jól megmondtad, neki két kemény <gül> vagyis <gül> <ez> figyelszágkosz. Így <gül> érkeztem egy fasz sem mondani ebben a adásban, de nem sikerült. <gül> csak, hogy megleljen a Love pillanat és a podcastnak. Az igazság teljesen jogos na. De, de na, tehát éppen csak Guns N' koncert nem volt még eddig Apple keynote Na most akkor most még időben szólok, hogy ha most felpörgetjük a beszélgetést, akkor még esetleg a közepéig el tudunk jutni a hírek, mert azt hiszem, hogy olyan, 20 percünk van, meg arra gondoltam, hogy esetleg kérdezzük meg az olvasókat, hogy akkor most mi túlságosan sokat beszélünk túl kevés dologról, és ez unalmas. Vagy esetleg pont az a jó, hogy ilyen oldottan csacsogunk a világ dolgairól, és ezt esetleg... Vagy mondjuk -es. le úgy, úgy, ahogy van az egyórás órás targetről. Tehát, hogy igen, hogy legyen hosszabb a műsor, vagy legyen pörgősebb a, a tárgyalási mód. Aki Ezeken idáig a eljutott. Lehetőség. <sus> <sus> Nem, az elején kellett valaki kérdezni a jó a gyerek előtt. <sus> Na, de, tehát ez a, röviden elhelyeztük a szolgálati közleménybeoltott kutatási felhívást. Valamikor erre kör? Igen, és akkor most belevághatunk szóval abba nagyon kedves kötelezettségünkbe, amit most még nem mondunk el, mert a. Mert van egy kapcsoló hírem. Na. Nem, ha, ha már itt ilyen közszolgálati akármik, akkor kicsit, kicsit a híúságomon segítsetek, és iTunes-ban akjátok rétingeket, mert az jó lesz, látni. Mert a kert, meg én, vagy a hallgatóknak. Kedves hallgatók! Mert nagyon vissza vagyunk csúszva, és egy ilyen megóta ilyen nem frissített podcast van az elején, amit követ egy Tiesto klub akármi, és ez így ciki. És hát virágot az öltözőbe akkor. Ez talán még ki. Szászal la France Rózsa. Um, no de, a következő rovatunkhoz egyébként van egy, egy felvezető hírem pont a, a nap jött szembe a Medium című lassan szóval os kontentipari startupon, és egy, ú, nem, nem készültem fel fejnek a csávon, aki a a nevét. Múlt az a Huszainnak a, a Startup Strategy nevű blogán volt egy, egy visszaemlékezés, amikor három évvel ezelőtt eladták az első cégüket nagyon jó pénzzel, nagyon szépek exit majd kiléptek onnan, mert beleállt a földbe utána, vagy legalábbis nem tudta teljesíteni azokat a számokat, amiket ők ott akartak. Akkor gyorsan összealapáltak viszonylag sok pénzt angyal befektetőktől, valami 1,3 millió dollárt, és elkezdtek startupokat indítani, újabbakat. És, és nagyon gyorsan kipörgettek nagyon sok ötletet. És Bret Islanalis szöveként olvasható blogpost igazából a, a lényegi rész ott kezdődik, hogy egy peer-to-peer -peer sportautó megosztó startupot hoztak létre. Igen. És akkor innen még sokáig van lefelé. Egyrészt rájöttek, hogy ez nem biznisz, és utána a maradék pénzt, ami még ott volt a számlán, 750 ezer amerikai dollár, azt belefecsölték 15 másik darab olyan startupban, hogy szintén nem volt értelme, de, de annyira nem, hogy helyenként azt sem tudom, hogy mire gondoltak, amikor így, így nekik gondoltak az le. Azért a, a reklámhálózat, a Banner network üzemeltetett randi oldal az, az, annyira, az már tényleg a bretisztenészes kategória. Nézd, azért a, a céges üdvözlőkártya startup sem volt egyébként és Az volt az első ötlet a sportkocsi bérlés után. Na jó, hát ehhez képest akkor itt van egy magyar startup, akikkel azért foglalkozunk, mert a, a startupot indító két fiatal ember, megtalált minket eh, annak ellenére, hogy itt a elrejtjük a, az identitásunkat, vagy nem tudom, inkább azt mondanám, hogy hanyagságból nem tettük közdi az internet. Szartróer gyerekek voltunk, na. email e-mail címünket, amire egyébként lehet nekünk írni. Van ilyenünk? Hogyne volna. Vagy hát azt hiszem. Részegben attanná kugatsz metiheteor.hu. Na, mindegy. Ki, de, fog, ki fogom írni a blogra, adás után felírtam a tudó Valahogy trükkösen kinyomozták a mi email címünket, és, egy nagyon eh, kedves és alapos bemutatkozó levelet küldtek, ami arról szólt, hogy ők indítottak ezt startupot, és nézzük már meg, hogy mit gondolunk róla. És ez a Taskler nevű cucc, eh, ami, hát megpróbálom egy mondatban összefoglalni, mit csinál, eh, outsource azokat a tevékenységeket, amikhez nincsen kedved, oly módon, hogy meghirdeted az interneten, hogy mondjuk te nem akarsz kitakarítani, és a jelentkezők közül, a legjobb ajánlatot, tevőt kiválasztatod, jelentsen ez bármit is, hogy ő vele a takarítást, aki kitakarít, az pénzt érte, te meg nem kell, hogy takarítsa. És ugyanezt lehet irodai munkákra, gondolom heti jelentési írásra is megcsinálni. Erről szól a Taskler, vagy ennek ad egy platformot, ennek a lehetőség halmaznak egy platformot a Taskler. A megtekinteti a preview.tas cölörö.com és és a véleményünket kérték, és néztük, néztük, és aztán hát kb. abba a, vál a saját vállunk ütköztünk, hogy na jó, de hát ez az egész arról szól, hogy azzal csináltatom meg a házi feladatomat, vagy festetem ki a nagyszobát akivel valamilyen módon van valami tapasztalatom, vagy akinek vel a ismerőseimnek van valami tapasztalata, és hogy pusztán az ebay-ről nem fogok felbérelni valakit, hogy vigyázzon a gyerekre, mert nem fogom elhinni, hogy ő megbízható. Tehát egy ilyen bizalomjáték, amik valahogy mintha hiányozna a taskler logikájából, de ők erre azt mondják, hogy első körben a a Facebook-kal kell bejelentkezni, és így módon az ismerőseid között promotálhatod azt az igényedet, hogy valaki kimoshatná a szaras <gül> És akkor tényleg az ismerőseim közül választhatom ki azt, aki a legolcsóban el ezt a feladatot. Van egy csomó meló egyébként, ahol, ahol pont nem feltétlenül számít a bizalom, de, de mondj már egyet. Kisöpri össze az avart a kertben. Ugyanakkor ez egy pont 10 perces feladat. Hát Miren? ez a keménykedés dolog, ez azért nem egészen ilyen. Én szerintem nincs igaz, hogy ezekben is valamiféle bizalmi rendszeren alapul a, a működés, Most már be is egy kávét, elviszi a családi ezüstöt, az a vad idegen. Most játszom ki, az Amerikában ez működik kártyát? Játszd ki. Játszd, gyerünk. Jó, Amerikában legalábbis van egy olyan, hogy TuskRabbit ami gyakorlatilag ugyanezt prepitában, csak ők, ők azt tudják mondani, hogy már van 20 ezer ember, akinek, aki background check-en mentek át, uh -huh. mert, hogy ők, ők így nem bízzák bárkire a családi ezüstöt, akik elviszik sétálni a kutyádat, vagy valami. Mind a 20 .000. Mind a 20 ezer. nem legnagyobb jól nem mozogja a kutya. És évekkel át minden nap más emberrel sétálhat. Ennek ellenére szerintem ez, ez, ez továbbra is butaság, vagy legalábbis én, én nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy, hogy én szeretném ezt használni, akár, akár úgy, hogy kiadok feladatot, akár úgy, hogy felveszek ilyen feladatot. Én el tudom egyébként képzelni, nem egy helyzetben, csak azokra már vagy vannak vállalkozások, vagy nem, vagy vannak. Tehát az, az elintézik.hu, aki ugye helyetted elment sorban állni, és nem tudom én, kiváltja a, a TB kártyázat, meg az adó. Mi Micsoda? az egy tök jó cucc. Ez létezik. létezik. Pont, ez ha? abszolút létezik, sőt, prosperál, és uh, alapvetően a... Hú, az oldalonokat. Ők sok mindent vállalnak, tehát benne van a karácsonyi ajándék beszerzése a kedvesednek is, meg egy csomó ilyen uh, valóban elintézős dolog. Ehhez képest ami a legjobban megy, az a, az a hivatalokkal való vesződés, azt, uh, azt elég sokan veszik igénybe az elintézőknél. Mert hogy ez tényleg olyan, hogy azt mondod, hogy Holnapra kéne egy új útlevel, itt vannak a papírok, tessék, szíves lenni hozni az útlevelet. És ez neked, mit tudom, megért 15 000 forintot, és az elintézik hú, hú ügyes nyugdíjasa pedig, pedig... Ja, értem, elintézik. tehát ez, ez, ez nem, nem egy ilyen kétirányú piacot csinál, mint a, a, nem, nem, nem, nem. a TASZ Clear, nem. vagy valami. Igen, Igen nem, nem, ez nem kétirányú piac, ez egyszerűen csak a, a, a, a bizalom nélkül is felvállalható és a, a kényelmetlen feladatok outsource szolgáló szolgáltatás, és ehhez képest a TaskLear meg egy ilyen piacot szervez erre pontosan, tehát mindenki adhat bele valamit. De szerintem azt én már az adásban is elmondtam, hogy én a, tulajdonképpen a programozói karrieremet, hogyha volt ilyen, azt sok-sok évvel, de az inkább több évtizeddel ezelőtt úgy kezdtem, hogy egy ilyenfajta szívességpiacnak a leprogramozásával kezdtem, amit a 12. előtti Családsegítő Központ részére csináltam. Tehát ez maga az ötlet, az nagyon régi, és az Egyesült Államokban egy csomó ilyen tényleg működik, még úgy is, hogy ott hogy ilyen csere alapra teszik a dolgot, vagy egy ilyen szívességtősdére, tehát, hogy én lenyírom a füvet, mert én ahhoz értek, te meg angolt a gyerekemnek, mert te meg ahhoz értesz, és beárazzuk a magunk szolgáltatását valamilyen virtuális vagy játékpénzben. De ennek az az eredménye, hogy senki sem akarja levinni a szemetet. <gül> Ezért Te... azt nem felveszel vándorolt bevándorolt Mexikóiokat. <gül> Azért nem, mert ezekben a rendszerekben az még benne szokott lenni, hogy, hogy a tehát, hogy te beszállhatsz a fűnyírási képességeddel, de a Sarki Kisbolt meg beszállhat egy 10%-os kedvezménnyel, vagy, hogy a, vagy a virtuális pénz kedvezménye válthatóságával, és akkor már neked megéri mondjuk fűnyírással virtuális pénzt keresni, mert azt konkrét anyagi előre fordíthatod a, a helyi kis kereskedőnek. Pont erre akartam rákérdezni, hogy miért kell ezt az egészet formalizálni. Mert amúgy az én kölcsönadom a fűnyíromat, te meghúzod a. Ezért a csapnak a csavarját szintű dolgozok működnek mindezek nélkül is. Azért hogy például most egy másikat. Most, most. invitált nem, nem régen egy uh, gimis osztálytársam, hogy leszek szíves belájkolni az ő startup ütletüket, ami, ami pont ez, hogy hát akkor csinálunk egy ilyen közösséget, ahol, ahol a, a lakóközösség az így egy, együtt lehet, és akkor megozhatják a fűnyírót, meg a, meg a fúrót, meg az akármit. És így pénzt is ispórolhatnak. És így fogtam a fejemet a, a, a, a naív idealizmuson, és, és a teljes érthetlenségen. Egyébként az a mi hogy a miutcánk.hu. Tudják ők, hogy mennyibe kerül egy fúró? Nem, nem hiszem. Ez lehet a probléma egyébként. Nagyon olcsó fúrók vannak már. De hát, hogy a tétlenül, az pazarlás. Érteni vélem, hogy miről szól. Na, és hát ő, ez, mindez startup nélkül is szokott úgy működni. De startup nélkül, startup nélkül, meg webes szolgáltatás a, a, a, hogy is mondjam, csak a, a real ismeretségi körödben vagy, vagy a valósan elérhető ismeretségi körben, tehát praktikusan a szomszédoddal működik. Igen, és nagyobb és a szomszédzoli átjön. Hát igen, de hogy a, a két utcával arrébb lakózoli átjön típusú dolog, meg, meg már csak a számítógép segítségével megy. Nálunk így lett lebetonozva az autóbeálló, hogy a jószaki.hu-n, ami ugye megint csak ami hasonló, ami ilyen szaki ajánló, a iviv építve. És a a volt ezer éve, most már saját hát, a van saját a iviv van. is működik, de iviv indult. De cuki. Éh, és, és ott én úgy találtam ezt, a, ezt az embert, hogy hogy ő kapta a legtöbb értékelést az ilyen, és amikor felhívtam, akkor kiderült, hogy itt lakik az utcában három házzal arrébb, és ettől teljesen bele szerettem az ötletbe, és aztán azóta már több munkát is elvégzett itt Egyébként nálunk. Egyébként elmesélem akkor a háttéremet és miért vagyok ennyire szkeptikus mindig az ilyenekkel, mert hogy én, én építkezéses gyerek vagyok. Amikor én kicsi voltam, akkor, akkor, akkor épít, épült az egész környék, ahol Miskolcon laktam, meg ahol a, a családom most is lakik. És ennek megfelelően ilyen egy-két utcai távolságban az emberek kb. ismerik egymást. Az újonnan beköltözők, az meg a a, a Zoli, a Szembe Zoli, a más, meg a Szembe Gábor, és úgy, úgy, úgy összejött ez az egész. És ilyen módon elég messze elláttak az emberek. Szinte már falusias. Húha, én nem ismerem a szomszédaimat. És ezzel, ezzel így elégedett vagyok. Mondjuk, hogy én ismerem a szomszédaimat, de, de... Illetve az egyik átjött a, a múltkor, még, még novemberben mielőtt kimentem, hogy hát bizony nem használhatná -e az internetet, mert csak a fiával akar olni időnként. És mondta, hogy persze, simán, de, és mivel tudná meghálni? Hát semmi, hát ez igazán nem adatforgalom, meg úgyis úgy én használom a 99-9 Úgyhogy kaptam belőle egy, egy üveg prosecco meg egy Jägermeister-t, ami sohazélben nem fogok meginni. De, de mindenképpen nagyon jó jártál, szerintem. Leraktuk az adást, megyünk Gáspárhoz rövidezni. Igen, egyébként az adást lerakására pont most jött az idő, és még nem beszéltünk egyetlen olyan dologról se. Tehát kütyük! Álltunk. Most jöhetnének a kütyük. Nem majdhatjuk Cess nélkül itt az adást. Most zajlik éppen a Cess, az az előbb már emlegetett elektronikai trade show. Szerintem tovább. És nincs ezért nincs. most akkor elkövetkezik a Hetty Meteor 2014. első és második, azaz dupla adása, és belekezdünk a második. Évadnyitó, évadnyitó, azt így szokták, nem? Az évadnyitó dupla adás, így van. És ugye az elejéről levágjátok a, a beköszönet, akkor koldókban is volt. De lehet az, hogy cserébe jövő héten nem adunk. Várjuk meg, hogy mit mond a nép, hát ha szakadják, hogy igen. Jó, akkor azt javaslom, hogy. Bízom az 100-es egészségünkben. Vagy van a harmadik lehetőség, amit igazán nem szeretnék, hogy utána kiszerkesztjük az unalmasabb részeket, de az a meg munka lenne. Az rengeteg munka. És mi lenne, hogyha keresnénk egy embert, aki megszerkezti? Hát meggondolandó, bár mondjuk egyszerűen csak pénzbe került, tehát pénzért végül is az ismerőseink között is találunk ilyet, nem? Vagy egy szerencsétlen, aki ingyen a jongásból. Na de, ne vicceljük ezt el. Uh, inkább vágjunk bele a cesen bemutatott újdonságoknak a felsorolásába. Igen, azt, uh, Gáspár adás előtt kérdezte azt, amíg cseten rá, ami hát a jövő ugye, hogy, hogy úgy látom-e, hogy, hogy idén izgalmas a cs a tavalyhoz képest, és, és tovább is passzolom gyorsan nektek a kérdést, mert, mert ez egy tök izgalmas kérdés. És hogy szerintünk az-e? Igen, igen, igen. Én igen. tavaly untam a meg tavaly előtt is, meg amióta így visszatudok emlékezni arra, hogy, hogy, hogy CS, mint olyan, akkor az van, hogy unalmas HDTV-k, és most még ott tartunk, hogy idén a hajlékony... E, e, milyen 4 k tévé is érdekes, és nem csak azért, mert Michael Bay bele, belebotlott a, a felolvasásába. Gáspár Jöszki a hívszerségből szed tovább az augmentint kétszer egy. <hállal> hát. Én úgy látom, hogy, hogy azért idén egy csomó olyan dologra akadtunk, amire tavaly nem azokra akadtunk. Tehát, hogy most, most vannak érdekes kütyük, meg vannak egyébként olyan kütyük, amik ilyen második generációs kiforrás alatt lévő dolgok. Egy csomó ami érzékelek, ami, ami elkezdődött az elmúlt években, mint egy ilyen rosszul megvalósított ötlet, és most kezd jól megvalósított ötlet lenni és például ne felejtsük el, hogy azért kínótként tudhatjuk a CS egyik első bejelentéseként azt, hogy a, hogy a... A, bejelentették a Tegra K1-et, amiről már korábban beszéltünk, tehát a, a mobil játékot és a mobil grafikát forradalmasító új processzort, és ez csak egy dolog a, a nagy kínótok közül ott volt, még egy-két érdekes azt hiszem, és aztán vannak azok a kütyük, amik ebből most szemezgettünk egy párat, a, mindjárt az első az szerintem több mint izgalmas az Oculus Rift e, bejelentette a második verziójától, ennek a 3D szemüvegnek, vagy 3D játék szemüvegnek. Tudjatok, mi lehet még? Most feature. még. Na. jobb lett a tech sajtó. Tehát a gizmódónak például az elmúlt évhez képest teljesen megváltozott a, a, a stílusa, szerintem hatalmas előnyére. A, a Verge az, mondjuk a Verge az tavaly is az volt. A is volt, csak tavaly mondjuk a második generációs, a két is fedik generációs én uh, új dolgok, azok mondjuk az ultrabookok voltak, ami hát... Jó, nem igen, nem igen, vagy. akkor kifoló technológia, értem. PC és ja. R. Én arra tippelnék, hogy, hogy 2013-ban nem volt igazán a nagy dobás a kütyűpiacon, tehát nem volt ilyen nagyon konzoloktól eltekintve. Tehát Oké, okay, lett Xbox van meg PlayStation 4. Az ja, pont nem dolog, érdekes. Hát érdekesnek, nagyon érdekes szerintem, mert nagyon sok ember várja, és nagyon régóta. Az megint a mit fognak vele kezdeni. Tehát a, a csináltak most egy vasat, és megnézzük, hogy tudnak lépni egyet vele. Oké, okay, van még egy elméletem, és akkor ezt is csapjátok le. Kickstarter történt. 2013 a Kickstarteres es éve volt, és a 2014-es CES az, mint hogy erre reagálna. Így, végignézem azt a listát, amit itt kimazsoláztunk. Elég Igen. sok, mondjuk egytére eltérő számú Kickstarter termék volt, és a maradék is olyan, hogy akár ott is lehetett volna szponzorálni. Bár, bár pont a Kickstarter-es azok, amik azért így vagy hajlamosak egy picit bebukni, hogy hardware-ről van szó, vagy, vagy kieberáltóan vacaként véget élni. Nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan valami ami jó is és kész is lett, és kickstarter is, és, és, és azt lehet mondani, hogy akkor erre jó az egész a Peppel jut a kérdező, szemben. szembe. De, de az Oculus Rift is majdnem, azon túl, hogy még nem elérhető, de már bejelentették a fejlesztését az előző prototípushoz képest. Nem, nem, nem, szerintem igazán aznak, abszolút a Kickstarter. Maga a Kickstarteren megjelent tárgyaknak az özene az, ami most kereskedelmi forgalomra érett meg, hanem ez a, a megközelítésmód, ez, ez az attitűd tehát, hogy, hogy kicsi, egyfunkciós tárgyakkal, vagy eszközökkel, vagy el is lehet sikert elérni, vagy érdemes is próbálkozni, mert az emberek szívesen költenek némi pénzt egy egyfunkciós, de az a funkció nagyon kivantalálva típusú dolgokra. Mondjuk ezt nekem hivatalból szeretném kéne egyébként, mert pont ott a funkciót szoktam utálni, amikor minden Na. svájci katonai láncűrész. Mondjuk, mondjuk, mert szeretnék addig eljutni, hogy van egy olyan smart TV, ami érdekes, igen. Hát Ó, erős, az, első, az első az Oculus Rift-nek a, a következő verziója, amiben van egy e, könnyen érthető újítás, és egy nem olyan könnyen érthető, de nagyon izgalmasan hangzó újítás. Tehát ez a 3D bubárszenved, amit játékhoz lehet használni, és egyrészt a LED panelek helyére, amik eddig a képet vetítették, most OLED panelek kerültek, amikben sokkal kisebb a motion blur, ugye? Vagy a, a nem, nem, nem a motion a, ez hanem ez az utánhúzás, után amit... Természetesen lesz, kevésbé leszel a tengeri beteg, az az ingéret. Kevésbé leszel a tengeri beteg, de a másik, ami az a low persistence, nem is tudom, kifejezéssel illettek, azt ti pontosan értitek, hogy ez hogy működik? Valami nagyon érdekes, olyasmi kicsit, mint az mp 3 a zenében. De ennek is az az evadmény, hogy kevésbé a tengeri beteg. És ezt, ha jól figyeltem, akkor az, hogy, hogy, hogy, hogy kevesebb képvisítést alkalmaz, Cserébe ellen men, de viszont hagyja, hogy a, az agy kitölcs ezeket, a, az időszöve, ezeket a, a kihagyott időket, ezeket az üres járatokat, és pont úgy működik, mint a film működne. Tehát, hogy nem, nem rá, ráderülteti a 100 hz minden folyékony és úgy néz ki, mint egy az élszapan érzést, hanem, hanem mutat képeket, és a, az agy pedig csinálja azt, amit megszokott. Plusz még van egy ilyen feature is, hogy tettek rá ilyen infravörös érzékelőket kívülről, úgyhogy most már a, a fej pozit, tehát nem csak a, a dőlés szögét tudja megmondani, mint ahogy eddig, hanem azt is, hogy ha mondjuk uh, legugolsz, vagy, vagy valami és Az nem érzékelően. Mozgás. Hogy? Az nem érzékelően nézem még egyszer a képet. Tracking system, uh, kamera. Pöttyök vannak rajta, fehér pöttyök. És, ö, infra -vörös kívül, pöttyök, igen. és kívülről figyeli egy infrakamera viszont. Ja, okay. Ez ugyanaz a technológia, mint amit a motion capture ipar használ. Cserébe kell még egy kamera egyébként kívülről, ami néz téged, viszont ö, tizenvalahány pöttyön keresztül látja azt, hogy a fejed egészen pontosan, hogy tart. És mivel ismeri a, az Oculus Rift eszköznek az alakját, és hogy hol vannak azok a pöttyök, ezért ez viszonylag pontos tudsz tud lenni. Tökre meg. Már csak egy, egy, már két dolgot nem tudunk. Egyrészt az, hogy mikor lesz, másrészt, az, hogy mennyiért illetve, hogy milyen térben teljesít jól ez a kamera. Ez egy nagyon érdekes kérdés tud lenni. Hogy hány méterre kell állnia a tévétől, hogy ez működjön? Igen, igen, igen. igen. Tudod a, a klasszikus, a magyar panelben az egyes verziós Kinect az nem volt jó, mert nem volt annyira messze a tévé a faltól. Igen, igen. És az alas rosszú állandóan felszólt, hogy ne annyit. Ráadásul. De mindesetre egy, egy nagyon örülmúttam, nagyon izgalmas fejlesztés. Örültem, amikor megláttam adás előtt. A másik olyan cucc, ami a S en mutatkozott be, és a kickstarter indult egyébként, és, egy, és valami egészen új, tehát egy iparágat alapozott meg tulajdonképpen, az a Pebble nevű okosóra, e-inkes kijelzős okosóra, második generációs modellje, amit most mutattak be, és ami Pebble Steel nevet visel. Steel Jobs-re és... emlékezve. Oh. Remington Steel-re akkor már... Oké, okay, mindenki elsütötte már a nagyon rossz szó, Szóval, hogy az, a, a, az alap pebble órával az volt a kritika, hogy, hogy ilyen túl magas műanyag darab, ami elég szarolni néz ki az ember csuklóján, semmiképpen nem egy prémium óra emlékeztet, hanem inkább egy ilyen földcsentült kínai marhaságra. Ezért most megcsinálták a funkcionálást nagyjából változatlan hagyva. A, a nagyon jól kinéző fém óraházas és fém karcíjas ebből ami egyszerűen gyönyörű, és én azonnal akarok egyet, tehát nekem ez az Instanugetnek az Instanugetje. Ó jaj, száz dollárra drágább, mint az, az előző pebből és hatalmas márkajelzés van rajta, úgyhogy nekem teljesen kiesik. Jó, hatalmas márkajelzés, ez egy kicsit talán dolog volt tőlük, de szépnek szép. És hát miért? Hát a, mondjuk egy órán is hatalmas márkajelzés van, nem? nem is mondok. Pont, pont ezért nem vettük meg. De egy poljoton is. Minden, minden drága órán. Nem, nem, nem. nem, nem. E ekkora nem. Most leveszem hirtelen, a adás egyetlen karolatulajdonosaként az órát a polcról. És, a, az én van nem is számít a órának, vagy miért? Ja, tényleg neked is van. <laughs> Hoppá. És le tudom mérni, hogy az óra méreti nagyjából egy két milliméteres betű van, vagy a maximum. Na jó, három. Ebbe, most, ebbe most ne akadjunk bele, mert ez így hosszú hossz időt venne igénybe. A lényeg az, hogy a perül okos óra, az azon, hogy bejelentett egyébként, hogy elindítják az App Store-jukat, tehát az kifejezetten az órára vásárolható nyílt alkalmazásbolcsukat, azontól megcsinálta a szép változatát az eddig okos, csak okos órán. Ez nagyon menő. És akkor aztán innen jönnek a hülyeségek, vagy mondjuk úgy, hogy a, van, van ellenkező fejlesztés is, az egy nagy cég edzi, a Canon aki elkészítette a selfit is készítő fényképezőgépet, ami egyszerre tud lefényképezni valamit az orrán keresztül, és a, fényképező, tehát a fényképet készítő ember arcát a hátlapon elhelyezett másik kamerán keresztül, és aztán a két képet összemontírozza, hát ez egy szuperfasság. Nem díjazom De... egyébként a Télidőpontot, hogy... Ferenc. Végre egy olyan fényképezőgép, amit teljesen mindegy, hogyan tart, azt csinál egy fényképet. <laughs> Ezt úgy mondjátok egyébként, mintha a Samsung Galaxy-nak nem ez lenne az egyik ilyen killer feature-nek nevezett dolga. Sőt, ios ra is van ilyen frontback névre hallgató alkalmazás, ami szintén ezt csinálja. És mi a másik, amit szoktunk mondani a Samsung-ról, Hogy egészen jó eszközöket gyárt, csak szoftver ne mert mindig falságokat csinálnak. Lényeg, hogy a point-and-shoot megváltása az 350 dollárért lehet majd megvenni májustól. De azért azt nekem egy érdekes tudás volt, hogy, hogy a Canon ennek a fényképezőgépnek az elődjét a tavalyi ceszel jelentette be, ami pedig azt tudja, hogy egy ilyen kis mini, elég kicsi fényképezőgép 8 x és viszonylag vacak fényerővel egyébként, de hogy egy ilyen zsebrevágható pici fényképezőgép, ami, ami támogatni hivatott a, a netes képmegosztást. És ezt úgy csinálja, nem úgy, hogy a fényképezőgépbe beépítettek egy lebutított mobiltelefont, hanem ehelyett azt csinálja, hogy összekapcsolódik a zsebedben levő okostelefonnal, és miután elkészítetted a képet a kis fényképezőgéppel, utána a mobiltelefonodon keresztül oszthatod meg, vagy mit tudom én, teheted be Instagramba, vagy küldheted a snapchat azt az adott fájlt. Ami amúgy nagyon vicces ezeket a... A gyorsan elküldő képeket csináló fényképezőgépeket meg tudják csinálni a nagyok az alsó szegmensben, viszont hallottam már profi futóstra arra, arra panaszkodni, hogy ott van a rohadrága nagyon nagy gép, és még kell hozzá vifidon venni meg hasonlók, mert hogy abba a verzió, amit ő vett abba, ezt nem szerelték bele. Igen. És egyébként nem csak a Canon csinálta meg ezt viszonylag használhatóra, hanem ugye az 2013-as év egyik ilyen Minket a készítettő eszköze volt a sony az a fényképező ami gyakorlatilag egy objektív beled beépítve, és amit kézbe tarthatsz, hogy rácsiptethetsz a mobiltelefonodra és a mobil szolgál kiázóként és kezelői felületként. Ez is olyan, ami, ami a két megosztást tökéletesen távolítja. Tehát, hogy magyarul külön választjuk a fényképező eszközt a, a felhőeszköztől. Ó, és akkor itt meg is van a tökéletes át, áthidalás, ha nem akarunk még többet beszélni erről a Pointensi-ról. Uh -huh. A Polaroid. <gül> Emlékeztek a Polaroidra? Igen, igen, igen, hiszen Lédikaga segítette munkájukat, és ez alkalmas volt arra, hogy egy Fröccsöntött, ámbátor lentsével is rendelkező jégkrém kockát vagy jégkockát létrehozzanak ami, hogyha megnyomod, akkor fényképet készít, és, és nagy látószögű, és tud HD videót felvenni, és rendkívül olcsó lesz. A Polaroidnak annyira megtett a Polaroid által inspirált Instagramnak a logója, mert ugye valójában az Instagram logón egy, egy régi stilizált Polaroid fényképezőgép van, hogy kiadott egy ilyen gyakorlatilag pingponglabda méretű fényképezőgépet, ami te úgy néz ki, mintha egy Instagram logó lenne stilizálva. Ami egy darab lencse, ami HD videót tud felvenni, vízálló, dobálható, van benne egy SD kártya, storage, ami 32 gb lehet, vagy 32 GB-ig érzékeli. Bocsánat, van benne 2 megabyte beépített ö, tárhely, és akkor 32 gb bővíthető. Igen. Plusz van benne egy mikrofon, meg egy kicsi LED, 99 dollár, egy pingponglabda méretű dobálható. Egy dolog, egy dolog nincsen benne kijelző. ez minek? A GoPro-n sincsén és De ez hát, hogy komponálni azért csak viszonylag. Point and shoot. Lomográfia van, Ferenc. Egyébként azt érezzük, hogy most a, az Instagramnál van a labda, ki kellene adniuk egy olyan tucat, amivel lehet nyomtatni fényképeket. <gül> Vagy mondjuk, amiből kijön egy Instagram fénykép ké, könyv. Tehát, a, hogy nem csak kinyomtat egy fényképet, <gül> a könyvet tolja ki magába. Amerikai Igen. kollégám rendelt egyébként. Van egy ilyen uh, szolgáltatás, ami ilyen mini-mini projektor, kép, képkivetítő, mi annak a szép magyar neve, amikor... amikor, amikor a diavetítő. A diavetítő, azt, azt az az. Szóval Instagram diavetítő, azt csinálják, hogy egy 35 mm-es negatív kockára felraknak 8 kicsi képet szépen körbe, azt kivágják ollóval, és van egy, van egy kicsi műanyag, tényleg nagyjából ekkora, mint ez a, ez a Polaroid fényképező, egy, egy akkora diavetítő ami rajta van a nyolc kicsi kép, és akkor azok között lehet, lehet uh, váltogatni. És nagyon cuki. Tök, tökéletes karácsonyi ajándék, vagy születésnapja ajándék, uh, hogyha ajándékot lett legközelebbre, gondolkozatok ti is előbbre. Kicsit azt érzem, amit mindenki megőrült. Igen, igen, és hogyha a következő eszközt tárgyaljuk ki, akkor ez a érzés tovább folytatódik, hiszen uh, uh, valaki az Intel az, az, a volt, az, az a a Intel valaki. a kedvenc cégünk ebben a kedvenc adásban. Cégünk. De mondjuk ez, ez nagyon menő. Szerintem elkészített egy Pentium processzor értékű, vagy egy ilyen Pentium rendszer értékű tudású számítógépet egy SD kártya méretében, és aztán mondjuk ehhez olyan meglepő funkcionális ötleteket húzott fel, amit már aztán egyáltalán nem értek. De magában az, hogy egy egy Intel Pentium alapú pc legyen egy SD kártya méretben, ez szexi, még akkor is ha egyébként csak egyszerűen a technika teljesen szokványos, teljesen természetes, organikus fejlődésének egy állomásának tűnik. Jó, most ekkora a PC. Mit nem értelek nem az a az az egy Pentium? Azt talán 75 MHz-nél kezdődött? Ö, ott, de hát most is van Pentium vanál. És 2 GHz-nél állt meg valahol. Jó, tehát ez, ez akkor gyakorlatilag bármit jelentett ez az állítás. Egyrészt igen, másrészt pedig igen. tudod, milyen nehéz ebbe beledugni mondjuk egy végig a kábelt. Nem, hát ezt ilyen viselhető számítógépnek tervezi az Intel. Ez -t -t. a lili, lili padon lecsereli az Arduino-t nagyjából. Az, az hát, a... hát, igen, csak az Arduino az egy... Az egy... Nagyon kicsi számítási kapacitás ehhez az eszközhöz képest. Igen, azért mondom, hogy lecsérjük az Arduino-t a Lilipadon. Igen. Ez egy ilyen felvarható számítógép. Felsoroltak egy pár alkalmazást is, azokat én meg sem annyira ciki hülyeségeknek tűntek. Nem, tök jók azok. Hogy a nővéren, a, a kórházi nővér majd visel egy ilyet, és ettől azt már nem is értettem, hogy mi lesz a medikációval. Hát, jó, mindegy. A, nem ez az érdekes, az érdekes a miniaturizálás. A klasszikus vicc van egy IFIA Markomban, kezdetű. Most már Intel, Intel Pentium alapú PC-vel is. Azt működhet. próbálom közben kiguglizni, hogy egészen pontosan ez, ez, ez minek megfelelő teljesítményű. De igazából valami olyasmit írják, hogy, hogy egy ötöd, de egy atom chipnek méretre és fogyasztásra és nagyjából annyi teljesítményt ad le, mint egy atomlapka. Hmm. Kicsi számítógépeket lehet majd vele csinálni, ez egészen biztos és azt Ki szerintem. Kicsi és viszonylag okos, hát egy atom azért az már úgy tudod valamit. Na, igen, igen, az netbukokban atom. Na, ez is tök merő. Na igen, és akkor itt van végre, amit a, a gazsúgy várt, hogy az LG olyan okos tévéket fog csinálni 2014-ben, amiben egy WebOS operációs rendszer lesz. Ez, ez... Miért ez nekünk? Először elmondom a családfát, jó? De ez... mindenképpen válaszolod meg a végén, hogy hol lesz ettől a kenyér. <gül> Mert ez egy csökkentés. Szóval a... Megíród. Megíród, Lehet forkolni egyébként azt a repót, és lehet linkekkel ellátni. A... Ez meg úgy néz ki, hogy a, az LG vette meg a pám. Palm... ra emlékszünk, ugye? Ez, ez volt a, az ős tablet cég, aminek az utolsó megújulása, az utolsó megúrgási kísérleti az az volt, hogy csinálta egy WebOS nevű operációs rendszert, ami Most ott a... pillanatra közbevág még, tehát a pan volt az a cég, ami az Apple-től megvette a Newton-nak a mérnökeit, ha jól emlékszem. Igen. Akkor egy pillanatra én is közbevág, Tehát mindez a kézi számítógép, vagy a handheld számítógépnek a... Időszámításunk előtt járunk, örök járnak a tógában. tógában. A Palm az a három a három nevű cégből jött le, ami a US Roboticsnak volt az elődje, vagy az, az utódja. Tényleg visszamenőleg vissza megfejtettük a, a márka sorrendet vissza a 80-as évekig, kelni. amikor a Szilíciumvölgyben még talajgyaluk jártak szabadon. <gül> és sofőr nélkül. Igen, nem mindegy, szóval, hogy ők azok, akik ilyen egy, egy izgal, izgalmasnak induló, vagy legalábbis. Exotikusan különleges, nem, nem iPhone, és ak akkor még az Android vállalhatatlanan rossz volt, tehát nem is Android, hanem egy harmadik utasrendszer lett volna, ami nagyon látványosan nem lett siker, aztán bekebelezte az egészet a HP, aztán a HP-n belül volt egy pucs, amin ami belül valami szexbotrányjal kicsinálták a, a CO-t, az, az új CO az, az SAP-tól jött, mintha, úgyhogy annak nem volt most az sap konkurensétől jött. Úgyhogy ő nem tudta, hogy mi fánterem egyáltalán a mobil operációs rendszer, úgyhogy bezárta az egész palmos divíziót, és a romokat az LG vette meg, aki egy tévére rakta ezt a webOS-t, ami egyáltalán nem hasonlítva a webOS-ra, amit megismertünk, de nagyon, nagyon, nagyon remek kezelőfelületnek tűnik egy, egy, egy tévén, és ez teljesen váratlan ért. cukik is animációk vannak, úgy tűnik, hogy, hogy át van gondolva, de legalábbis van egy elképzelésük arról, hogy hogyan kéne ennek működnie, és ezek olyan dolgok, amiket ilyen okos tévén nem lát az ember, hogy itt van valami koncepciós, és nem csak oda van hányba valami. És hát valószínűleg gondolom webes technológiák vannak nagyon mélyen mögöttem, mert hogy a webos az, az akkor volt még talán hát élméletes, amikor még nem is volt, ez szexi. Igen, igen, bár egyelőre nem tudni, nem tud, hogy mi maradt meg a, a rendszerből, de valószínűleg igen, mert úgy könnyen le lehet csalni. Ennek van egy szép user interface azt nézem most itt a fotóknak. Nagyon szép, és, és gyönyörűen animált. Tehát tény, tényleg úgy néz ki, ha lemész ebben a word a, a kommentekhez, akkor az első vagy második kommentben mutatnak egy olyat, hogy mi az, amikor ki egy videót. És az, és az már az az egy darab animáció, az, az, az, a, az a fajta ilyen interfész dolog, amitől ami beleszeretsz a rendszerbe. Itt azért, kedves sávatok, arról van szó, szóval hogy majd a poszba, és nézzétek meg, hogy Gáspár nagyjából 32x47 pixelnek körül egy full HD felbontású tévén. Um, igen, fonted fejlesztő vagyok, időnként látszik. Hú, de még mennyire? Viszont amit én hoztam nektek, az a jövő ismét mindent így fogok bevezetni ma, mert sehagy más, hogy nem lehetne elrahyogni ezeket a híreket. Az Intel, kedvenc mai cégem, nem kisebb cégtől nyúlt egy nagyon jó ötletet, mint az Apple-től, akarom mondani nem, hanem a Stark Industries-tól Jarvis néven kiadnak egy olyan Bluetooth headsetet, ami a füledbe fog beszélni, mint a Siri, te is beszélhetsz hozzá, mint ha te lennél a vasember, és ő pedig felveszi a, az időpontokat a mobiltelefonodnak a naptárába. Wow. És mi a, neve? mi a neve? Jarvis! És miért is nevezetes ez az elnevezés? Mert hogy a vasembernek a, a mesterség és intelligenciáját, aki az otthon a, a lakásvezetőrendszert, meg a fegyverrendszert, meg minden szírszart vezérli, és egy ilyen igazi, ö, brit akcentosú lakályhangon beszél, az Jarvisnak hívják, és ö, háromszor lehetett már látni ezt a cuccot a Moziban plusz egyszer az Avengersben, Tehát többé-kevésbé úgy meghívja szerintem a név és a, a szoftvernek a célja azt az asszociációt. A Woodhouse néven még viccesebb lenne? De, mindenképpen. Vagy Stokes. Nem. Igen, igen. És amikor nem figyelsz, akkor elutalja a pénzt a bankártyádról. <laughs> Szerintem ez egy tökéletes eszköz arra, hogy, hogy itt hagyjuk nyitva az adás hátra részére utaló részeket. Pedig nem is beszéltünk az év legjobb kazettávalról. Ah, ah, ah. Például, de arról beszéltünk jövő héten. Meg a Jolly de... ami mostanában indult, azt jövő hét kéne próbálni. Ez annyira unalmasnak tűnik. Igen, ezért, mert úgy vártok, mint a messi két keresztül. Nekem izgalmasnak tűnik, de akkor ez már csak egy előzetes lehet, hogyha a következő rész tartalmából. A következő rész tartalmából legyen egyúttal az elköszönésünk is erre a mai estére. Ismét nagyon sokat beszéltünk, egyre inkább egy másfél órás podcastnál válunk az egy helyett. És majd egyszer lesz rendezői kiadás is. Amiben kiderül, hogy mindenki replikáns volt. De egy ma végre megkérdeztük a hallgatókat, hogy szerintük túl sokat beszélünk-e, vagy túl keveset, és reméljük, megmondják nekünk. És nem tudom, aztán ne meg, hogy három reakcióból is már egy messze menő következtetés, hogy itt lehetünk <gül> lehetünk. Igen, az én... kéne, hogy a hallgatónak egy ilyen szignifikáns százaléka válaszoljon kommentekben. Persze nem tudjuk, hogy hanyan vannak, úgyhogy szinte mindegy is. Oh. Kommentekben, Twitteren, Tumbleren, nem tudom, ilyen És is. most tudjátok az e-mail címünket is most már. De legalább az infokukat metihetevahu Igen, igen és mivel múlt évben beígértük azt, hogy a, ezt az adást már mégsem rakjuk ki, mert magunk is egy picit resteljük adásból kazettákat fogunk készíteni, ezért ha ezben az adásban nem beszéltünk az elmúlt tíz év legjobb kaziját, amiközül ö, egyik sem a miénk, akkor jövő héten most már tényleg értesítjük kedves nyerteseket. Hmm. Így lesz. Addig pedig már csak egy hetet kell várni, a viszontlátásra pajtásra. Sziasztok! Szerbusztok!